Telefonoaren beste aldean, Amaia aizko dugu, e, bautista barandaiaren e, abokatua. Arratza aldean, Amaia? Berdin, bai. Bueno, Amaia, kontegu bat zergatik orain askatzen dute bautista, zer, zer nolako erabakia hartu duten eta nondik nolakoa erabakia hau Bai, bueno, zergatik baina nire zango nuke askenean e, e, askatzen dutela, ez, bautista, eta, e, bueno, horren... E, ja gotuen moduan e, duela a urte batzut batzuk, e, batzuk e, gaixoatu zen lareki gaixoatu zen e, bautista orduan e, abiatu ziren e, ekin bede juriko e, gure eskura edo lege lege aurreka aurrekurtzen dituzten Enkin bidez gudiko guztia jarri ziren eh, martzan lortzeko gizronen askatazuna bere, bere eh, gaixotazuna ria zelata eta ukatu zizkikuten e, ukatu zizkikuten bide guztiak, ez? E, nahiago, nahiago izan ziten mantentzea eh, gartzela, ma hori sufria eh, bueno, ez teko bere familia bere eta bere inguru guztia, ez? Hortik e, or pazadirea urte bat? eta, bueno, bere egoera fizikoa e, joan da e, ba, pizkanaka, e, e, bat izan moduan, zendai zinaduan gaixotasun batek jota dago, eta orduan egoera joan da e, okertzen, ez, pizkanaka, baino joan da e, okertzen. Eta e, bere bere... Ya, egoteko modua ere joan da, okertzen, e, geroz eta okerrago e, zegoen e, bautista, eta el gara, momentu e, ontara, hilabete ontara eta hontan ontan, e, bukatu behar zuen, e, azka, atera behar zuen, e, kondena guztia, E, beteta, ez? Eta, e, bera dintzako, beste preso politikoa asko dintzako betzela, pues, orain dik bazookaten buelta e, gehiago bat, eta zen doktrina, e, parot e, moduan ezagutzen den doktrina aplikatzea, eta berez, e, beste amaika urte usatzea kondenan. Beno bereik oso konstiente dira kondizatzen, bautistaren osasunak ez duela, guantatzen gartzelan beste amaika urtez. Eta duan, e, konponbide bat eman behar izan diote egoera horri, ez, jakinda hilko e, e, zutela. Ez? E, horrela, e, egonarak zit beste amaika urte gartzelan dagoen moduan hilko zutela. Eta duan, bere egizan dira horrenko ziente horretak, etu behar izan diotela pues, azkatzeko azkatazunari pues, modu bat eh? eta hori da orain egindutena dira gira orain, orain egitearen narrazoiak mm -hmm. Atra ikusi genuen e, Bautista Barandaia nola ateratzen zen espetxetik eginda kriston bai. lana e, irudi hori lortzeko bai. baina bai, bai. Bueno, duela gutxi jakin izan genuen Bautistari doktrina parot ezagutzen e, dugun bai. Doktrina hori aplikatu ziotela hamar urte gehiio bete beharko ditu eh, espetxe ha amaika urtea na na espetxe Hombre. arindua ezarri diote orain baina, bueno bai an Ba, ba, ez, ez, ez, e, ezan behar duzun, doktrina hori e, errekurrituta dagoela, eta horzen e, moment, e, momentutan ere horren e, inguruko ebazpen bat eman dezakete ez, eta horren bueno, arabera pos, e, bautistaren egoera geratuko dago eboteen eo eta askorena ere, zindugu e, gogoa hartu, preso askok segitzen dutela gartzelan mm, ebazpen e, horren zain ez, eta... E, baro doktrina em, bertan bera utzi ez gero pues, jadanik iru lau urte mandituztena kondena bete ondoren eh? zorendik hartzelan uh -huh. Barandaia azkatu dute, baina ne bueno neurri kontrol edako ne batzuk eta oso eta bueno oso gorrake zarri izkiute, horren inguruan zer esan daiteke? Horren inguruan, bose, pues, eh, Bueno, Zapolega sigo soadela, eh, pues eigindako eh eta borroka guztien em, guztia, eh guztia dengatik, eta bere egoerak azkarrarengatik eta ezin izan dute eh ezin izan dute eh hau mm, bestelik egin, ez? Azkat, Azkatu behar izan dute, baina eta guztis ere mantendu nahi dute eh, ba bueno, pues, puntu hori edo edo askatzen zaitugu bai baino ez bat hori mantendu nahi dute hori delako txantajean eta mendekuarena delako gobernuaren politika presoekiko edo estatuaren politika zango nukenik presoekiko eta horregatik zaporea gazi da baino ni uste neurri zorrotz horiek eukita ere Dizrutatu behar dugula e, bautista etxean etxean dagoelako, berak dizrutatu e, behar duen moduan, eta pentsatu behar dugu, e, hori, hau e, besterik ez dagoela bere, bere kasuan, ez? E, bestea, izango izateke, gartzelan hiltzea ez? Eta mori dago, e, hori, zera, konzerte guztietetik kanpo, ez? orduan. Bai, zapore gazi e, e, gozoa, baina nik uste deno bizutatu mehar begula, etxanda olako ez, mm -hmm. Ba, Amaia, mi esker eta sorionak ere, zuei, egindako lanagatik agatik? Bueno, sorionak, bautiztari eta bere familiari. Eta ia, e, lortzen dugun pixkanaka, pixkanaka, gai sori dauden guztiak, etxean e, egotea Ba, mi esker, Amaia. Bai, zuei, hau.